פרק י"ד אשר היה דבר ה' אל ירמיהו על דברי הבצרות. אבלה יהודה ושעריה אומללו כדרו לארץ, וצבחת ירושלים עלתה. ואדיריהם שלחו צעיריהם למים, באו אל גבים לא מצאו מים, שבו כליהם ריקם, בושו והוכלמו וחפו ראשם. בעבור האדמה חטא, כי לא היה גשם בארץ, בושו איכרים, חפו ראשם. כי גם הילד בשדה, ילדה ועזוב, כי לא היה דשא. ופרעים עמדו על שפיים, שאפו רוח קטנים, כלו עיניהם, כי אין עשב. עם עווננו, ענו בנו, אדוני, עשה למען שמך. כי רבו משובותינו, לך חטאנו. מקווה ישראל, מושיעו בעת צרה. למה תהיה כגר בארץ, וכאורח נטה ללון? למה תהיה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע? ועתה בקרבנו, אדוני, ושמך עלינו נקרא, אל תניחנו. כה אמר אדוני לעם הזה, כן אהבו לנוע. רגליהם לא חסכו, ואדוני לא רצם, עתה יזכור עוונם ויפקוד חטא אותם. ויאמר אדוני אלי, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה, כי יצומו אינני שומע אל רמנתם, וכי יעלו עולה ומנחה אינני רוצם, כי בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם.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 ואם באתי העיר, והנה תחלואי רעב. כי גם נביא, גם כהן, סחרו אל ארץ ולא ידעו. המעוס מאסת את יהודה, אם בציון געלה נפשך, מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא? קווה לשלום ואין טוב, ולעת מרפא, והנה ועתה. ידענו, אדוני רשענו, עוון אבותינו, כי חטאנו לך, אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך. זכור, אל תפר בריתך איתנו. היש בהבלי הגויים מגשימים, ועם השמיים יתנו רביבים, הלא אתה הוא אדוני אלוהינו, ונקבל לך, כי אתה עשית את כל אלה.